کوشې کئ یا چې موږ د پردې نه اخوا معلومات دا شو پرده واجب دی او پردې د معاملات مومنین نه هم په چا پرده پردہ پردہ او معاملات مومنین ځالکم دا کار تاسو لپاره کارو په چې د ستاسو زړه نه د پاره دا د پاره هم و ما کان لکم ان تز رسول الله نه د مناسب تاسو لپاره چې تاسو زړه رسوله د الله رسول ته والله نه دا تاسو لپاره روا دي جان Thank you ازو ولې زګه دا تاسو د اسلام بياني جنات بیانی هم د کنا دي او دا قانون دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم زما نه بي د پوجناتي به مسلمان ګري وي حذیفه رضی الله عنه یو له خلکو ته ویل یې اخزي کته زما سره پوجناتي موږ ته واړیز نه نه پز بلخاون نه کوي بلخاون نه کوي ولې زکه چې دا خلجه جده کنه د داد اخري خاون دا رستنې خاون چې کمی کنه نو داغه سر به پوره ز قیامت کی جنت کی وسی بس دری قول دینو دری نو څو وای چې دا اخری خامن سره به پازيږي په شد دي سر جا قوم جنګی کنه یو کولداري چې نا نو دخه یو خلک خواړه او دین کولداري چې نا هغه کی چې کم که کده دنیا کی د دوه خاوندانو کی چې کمی او خوش اخلاقو کنه صاحب جنتی او سماګريک خام مال ماهد المؤمنین خود ته امه سرت والسلام سره دی قیامت کې هم دنیا کې کی هم کین توونی شي ان که تاسو کار کوي او شي لږه یوه پټوي ف ان الله کنا الله توکان نبی کلیشن علیم فاضمن علیم لا جن هلينا بنا نشه بریزنه باندې چې ابا ان واست خلوت مسله ده سورتی نور کې څه شی مسله وا زه زید ابدا زینت د زینت کار کول مسله ده اوس د خلوت مسله ده بل نزان کې اصل لا جناح اليهنه نشتجونا پلیزران او بانی فی آبا اینا خپلو پلا را نسرا والا ولا ولا ابنا اینا خپلو زامننسرا والا اخوان اینا اخپل چگم دنو چه اخپل دوزگاه رای والا اخوان اینا ساما قصالی کلیده والا اخوان اینا خپلو روننسرا ابنا اخوان اینا ندوریو دورونو سره دورونو ځمانیګان او سره والله ابنا اخواتينا او د خور ځمن فلان نسای نو خپل ځانانه د مسلمانانو ما مملکته ایمان هونه او ناغه مالک دیا لاسونه جو مطلب غلامان غلام نه مراد وینځه او یا چې جن غلام دي واتقین الله ويږی دلانه یعن الله پاکان دي الکل شهیدان حاضر که جون چې جنکه خزه پردان کوي نو خایه نه کوي مطلب خلوت جسرا جایز ده او دلته ماमाज ګر کړی ده دخه ماماش ته دخه ترمنه دې ګر کړی یا خدا چې نور کسی ګر وبسته کنه او صبح جنا دنت کې خود خلوت خبر اوالته دې جنا خبره ده او دلته خو د غزي ګو دې کنه اپنه اینه اخوانه اینه اپنه اخوان چې دې ګر نه ده اپنه اخوان چې ګر شو او یا پدېوا چې احتیاط وکړي چې خلک دې چا نه سترګې ترې وي ترې ود مامان دې اوم سترګې ولې از نه چې دې ورې ماحسین دا تریخ فل زوي ته چې د بیان نې کی اماما چې ته فل زوي ته بیان نې کی د مامان زوي دې جنې لپاره چې نه حلال دې که حرام دې دی رنګ دې تری زوي دې جنې لپاره حلال دې حرام دې چې کله دا ترو ماما دې جنې ماحسین خپل زمانه دا بیانې ان الله ملائکاتو و صلی علی النبی اکرم الله پاک دیوې ګملایک دی درود وکم باندې اے مسلمانانو تاسو اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی درود وای ته څوچا سپم کولر نه کنا امر موجود تکرار نه دی ان کا سپم کولر شي هکې مسلوات امر دي غوا سپد اوقات دي اوقات مقرري دی اجازه منظم کړو درود یو ځل واجبه او نور چې کوم دي کرنا هر منځي درود ويره فارز دي څو وایڅ نه محمد رسول الله انم یاشي درود وایځي فرض ده رقیمان فو رقیمان فو رقیمان فو قیرلی من یا رسول اللہ امبارسوامی داغا چا چه زود سوگ زمان اما اخلوان لیا درود نووی بخیل لیا و, لی و شوم دی راسده نو درود دیووی درود با کم درود ووی چکم تیمبارسوامی منت پاراک پده پا منزگی منتحب کرده منزگی کم یاده داغا درود سلاتیه دیتوی کننه اقشو ایره درود ایبراهیمی این اللہ دینا کنه کسان چیزون اللہ زرار رسول اللہ تا پیانبرتا اللہ تا خدا ری چیزا اللہ سبت مخلوق لبرکول دی آدان گی رائب سبتون اللہ لصابت تولی داو زرار شو اللہ تا و رسوله اگر کاللہ پاک خود اللہ. اللہ تا زرار تا صوب رسول زرار رسوله ممکن ننه خود بی ام چکن دی دا ناروا خبری کول ظلم شکو نشوه این نشد کلا ظلم عظ او کو دې په شګر فنشي درود وادان وځي په شیګل وای او تو چې موږ واسطه درود خو هم سي د حديث راغلي ورسولو الله اکبر زمون خلک وای چې بازارې خزونه هم پردښته کومه خزونه چې بازار کې ګرځي دا هم پردښته او کنه دا چې څنګه نو سره ها رنده دا پوږ نش کانجراده نو د کانجرې خزينته ده پرده کول پرز پرز او خطرناک ده او چرته نه عادتی بلاوي په بسم الله نه وړي دغه نه کوم خبر پرده کوي ها خوزته د پرده په مسایله زده کوي سوره مکه ویلو پارون کنا سره نور کې چې سوره نور سوره احزاب سوره النساء د علل ول په کاري خوزته خودل پتاړي او سوربوتوخه یار زمن زمونکړي یو ملګرو سلافي هغه به پر دې خوزله په ترجمه د قران خدا زمون یو ملګری و ناغو ته وی چې لکه کما خلاص اجنبی ته بي وي نه محرم خوزله ته قران څنګه شي هغه و نهي چې شي ای ونه دا سبق په د ثواب کې نه جاي ها ده او دا چې کنده پر دې ځانانه د قتل او خلوت وخت کول دا سره دا ګناه ده نو داسمه سوابه ګناه خو لري په خريفي او دا قتل په زیاتې ده دا قتل په زیاتې شهري زیاتې څنګه نه دی نو دا خدای شهلا شو تا نا او دا څه شي شو شهلا شو دغه بندګانو ته د ماتو غوري پر دې ځان سره خلوت کول حرام قطعي دي ګنه او استاد دا سبق ودل مستحق ده شهري دا مستحق ده او دا مستحق دي په حرام څونشي نوې دغه دغه ولې دغه وبل څه شي دی وګورئ هه څه دی دغه وبل وګورئ دا دوی ښه لري وبل نو د مستحق لپاره ارتکاد حرام کول که جایز نه کنا اجنبي سړي نه سبب مستل په خلوت کې د ناروادي هه اوس کچندې په کې چې څوک کړي سړي نه دغه م قرآن ورنور راشه او ټیک دی راو راو دی خو لیکین په خلوت سره ځنه کوټه کې نا سره بیگم صاحب وقارص یې په تر غختي قرآن واخیا نو دا وسو شی شو بیگم هم شي وقارص یې هم شي وقاریان دې نه خپکیږي ها وقاریان دې نه خپکیږي وقاریان د سخت د غیدا خدای دې خیر کړي الله دې خیر او جوات دی او بیگم هم شي بیگم په صدر فردا دې کنه دی. بیگم منا شیخ بکولا بیگم فساد در پرده په پرده پردې کې فساد فساد چې کوم نه دا دا غالي نو خدای دې رحم ان الله ان اللجناء كسان يوزون زرا سے اللہ رسول پہ عمل ساتو اسلام لا نہ اللہ خدا پوانہ جگڑی داخل دنیا پر دوڑ کی واعدہ تا کرے جو پر از اس پتوں چے ولجنا کسان یوزون المومنین زرا رسے مومنان تے مومنات ایمان دار زنانہ ہوتا بغیر ما سبب بغیر دغن چے کڑی ترمد لگئی یا کہن جو برداشت بہتان بہتان چا نے کڑے کار کھڑے دے دغلا تا خبر اڑا يا ايها النبي كما الرسول والسلام دي دا وګراغليو او چې کلمر سيدار مانو کچي کاشي داخزي ستر شوي نو الله تو غا ته وليګا يا ايها النبي قم بر قل و قللوبيبيانتا وبناجق قللوبنتا ولنساء المؤمنين اعظم من النساء ستفكمكوتا يدنينا عليهن راوادتسئ دا غټ شادر غټ شادر ننی دی تا پڑھونی وای جلباب غټ داله ورځوي دغه په دا قریب د چنورو په نو ټی جنریشن شې دا شله خزره فلا یزینا زره بوتهونه د سولې شي ول کمه خځه چې پرده نه او اچوله فسر باندې نو پټ نه وځوله خپټ ډول شنګا سره بازار ته څنګه نو وزي د خبره خبردا بيځګر باباوي الله رجب نه لري هغه وای چې کله دا په خاور چې کمه خزي دي کنه نو د یو ته قتل وي ګناه نه ده ولیدا ګړې دي ګړې هغه ته قتل شایي چې ناروا دي دا, دا بيځګه خبره زما خبره ورونه او دا دي ښه خبره ده بيځګر زکه چې کونکشې په زنانو کې په بول په دني شنو کې دي نه دا چې هم چې نه ده حیا چې ګنه نه زله ور زوي لري مخنه و بہر سرته اللہ وئی چھ دلاشان دڑ روپٹا پسان بنی رواتئی برقعی رواتل او کُن پٹا ہو پخیمال کُ پے رسولئن ون کی ذکر کڈو اودس دگی چراگے جلباب دے جلباب کیا امس شرط نہ حجاب دے دا بدن تول پٹون کی سر وستر گبخاری وا سر وی وا اَم زبرد دوجن کنا ا یی چھ ونن سر دوارستر کی یی شرط خدا دی چھ نرم بنی نری بنی چې بدن هغه اندام چې کوم دینه صفات ښکار شي دوا شو دریم چې دا پخپل مزیم نوی دا نه جګونی هغه د سرو زرونه ډکړې ازماسه بچتاره عربستان کې لیدل کنا او دغه شی بنی ونی دا پخپل بیا جاذیبی کنا دریم شدداري چالو رخصتداري چې دا بوی او وسېل بامی کله ومن غشادر بای بیخي کلو تم بنی بیخی تم خبر پولیس ا تینځم شداري شاتر باندې شندلې په دې کې څنګه چې دا بده یي سړو جاموسه مشبي نه دي د سړو چاده څه بس سرو دي مشګي باندې سړو چاده لیدل ته تاسو تینځو چادر غوښین کنه ای لګه نشنغری خځې چې په دننه په غاړه کې آی چی دغه غره حجاب شری نه ای زنانو د خپل لباس دی دا تینځو شپک شرطونه چې به ماغه د جلباب وي اوغونه که مخزه چاټر په ځان له غولې باته وتا حدیث کې راځي دا خزره نه چي دا تو کوړه دراتلو پوری نو که خړه سړې چګندنو که غیر چو نو په کار دا خزره کې کور کې بیا نپری دي ځکه دا تاسو بنا الله قد ملونه نمرونه خزره ته کوړ کې سن پری دي کوم سړې چې ملونه خزره په کوی کې پری دي نو په خپلوا سړې مو سره ملونه دي د مرونه سره ملګريا کول سره دا ملونه سبب څه دي تاله پدری و من سنا ته که چه تا منان شوی منافقانه واللزین هر کسان شوی قلویم شاد آوپزرون کی بیماری ده والمرجفونه فی المدینه داشه غلط خبر افواق خرون کی پده خار کی نولا نغیان نکبیهم خمخبز تاجگندن سکمه اولک اوبالم صوم تا پدیوبانی مسالت بیکمه پدیوباندی یواغ براش دب برور که یواغ براش دب برورکی دبوله ورکی سملا یی که بیا تاسو راځی کنه غوڼډګری نشی کولای کی خپلې ماجنہ کې مګل لګ ما لونینا دا غلطه فاخرهونکی غلط چکم دی مرجیف هغه ته وایي چې درو خبرې کوي کنه پیغمبر دیشی کړی او دیشی ویلی او دیشی کړی او دیشی ویلی او هغه شاته نه ویل نو دې ته مرجیف وایي مرجی معنی څه دی کې په ماجنہ کې درو خبرې کوي کې په ماجنہ کې اشاعت الکذبت اودان کې د خلکو زړونه چې ګڼډوټ کول او ته د تڅوی ارجاف اے <سؤال> نماو سکفو کمزگی چھی بیا منتل شدا لانا چان جی د اللہ <سؤال> توری پا د اجازت ور کوئی چہ سنت سجے کہ قولیشی نو تاب ان مازے نو تاب دا ما اجازت درکڑے نو تاب ان دای ترا سنگ کے داخل او دسے ماستر صلی اللہ زر خجی او په بل واجب تر اجازه او یا راځي او په بل واجب کې سل لازمي یو کونسل لازمي ولی نورو پیغمبران ته ما د جهان نه ورکړي چې څنګه خالي کوي کوي نو تا ما جهان ترک کنه د الله طریقه د ستر خو نه بدليږي کنه یا سالکنا سپوز کیڑا خالصتان نے شادب وارد قیامت ما الله الا لله سرر و ما ادریت چا خبر پر اللہ ساتھ کی ریش قیامت کے قریب شوویں ما ادری کا ما ادرا کا فرق دا دے تفسیر مظہری ما ادرا کا ما ادری کا نو ما ادری کا چوے ما ادرا کا رزقیاۃ المال قاریہ و ما درک المال قاریہ دا ور تشيڅ وي یوم یکون الناس کل فراش منصوب کوی لشي ماستر راخه یا ډاکټر راخه جای نه ساته یا نه کوی شی دا یو بل مسئله ښه ماستر چې دکنه ماستر واجب دي څه شی دي ماستر نوم څه هغه ماستر آ چې هغه دی حی خوری ماګنا خو خما کا بسادر دی مليګي ستر دغه چې هغه کالج او سکول تا مليګي داکټرې خزینه ستر چې ګندنه نه څله هیڅ ته ضرورت نه تشې لکه څنګه چې یو د چا نه ستر نشکوله سړی نام ستر داکټر چې ګندنه سړی کنه نوګا ته کر کول څه ام پکا د ولی ضرورت دي از ضرورت ته به المحظورات څو زهینه مستصناګړي کتابونو لکه قاضی نه خزه نه کوي آدانګی څنګه نن د ډاکټر با کوم انداز به ساتنه کوي چې په کوم کې ضرورت وي چې په کوم کې ضرورت وي لکه تشخیص کیږي نو هغه ځای او تخکاری کوي شي ډاکټر ته نور نا دلته دا چې نه چې موږ لو پټه اتول چې موږ کوم چې کوم مرغ آیا په دې کې لري او نه هغه تخکاری کوي نه نو کوم ځای چې مرغې یې متقبه چې کوم ګوري ډاکټرو ډاکټر چې مسلمانې کوم دین به ګوريار چې کوم نور زې مطالعه نه شې یا سلوکا تپوس کې را خلک ساناني ساجي د تقامت مبارکي کول وایي وا خبرې هغې چې هوا خنشته څوک وکو نو تہ دې څنګه خبرې کولې کړي وي ارمانداري خوخه نشته کوې انما يل <سؤال> باين د الله <سؤال> ایلم د الله باغ سره دې ته ما دېلم وا چا خبر کې کې دلې شي چې کې امان نشي دې شي ان الله یکنن الله په ولان القادر الله کړي کاپيران هسته کړی چې په عذاب سوزون کې ان شب يا مشا راځي وو نه نې ځان د پر ولي نه دوستانونه کوم کېانه يومنداش ول پر شي دقلب وجوهم ا اره ول بشي دې ما كون په کې لکه چې شیخ چې کنا کباب شي الله دې رحم وکړي یا قولو نا جو بوئی یا لیتنا یپسوز مند تابیداری دا اللہ و رسول کرو وقالو جو بوئی یا اللہ پاکا منگر تابیداری کرو دنیا کی سادتنا وکبرا انا سادتنا وکبرا انا ممغه جنن تابیداری کړی د ساده غانو ادارګی جنن او هغه ټایټ ساده تعالی ساده سردا سردار ایران مليان او کوبره د هغه ټایټ فازر نو سبیل او موږ ګمرا کړی دې فازل نو موږ ګمرا کړیو د سمیلارینا اے ربا وای کی جو تیو پدوا رازونوالان او ملانن کبیرالانه تولیګې پروبانی ویلانه سره خلاص خبرشه دا ټول چې جنن مخصی سره وی رابطه رابطه سره تپوستانه کي د خبري اډولو لپاره منافقانو دا تپوش کوکنه ها قیامت به کل راځي دلته خود پیغمبر حضرت اسلام علي ت السلام مليته ولې دا تپوس د قیامت کوي دا وایي د دې پښتنه د خبري اډولو په باره کې چې نن الله وایي چې تپوس د قیامت نه د قیامت اله مود الله سره یو ته حال تشبی شرمښتا منافق ته وایي الله څنګه تششت خير یا ای او لنجمه مسلمانانو الله تعالی مکیږي پشان د داخل کجاز او موسی اغه زراره سولی او موسی و سلام ته پدیواج چیتہ هارون وجلید پدیواج وځلنه چې یوه حدو ګره من باندې یوه حش او پدیواج چې کنه هغه چارين الله اجازه تن او پدیواج چې هغه ویل او چې کنه د اذر دی خوښیته نه پرشي دلی دی دو فبره الله بما قالو الله تعالی پاک دا خبرونه چې ویلو وکړو او او موسی سره عند الله د مخاور مخاورو مطلب دا چې څو چې مساجم د خو لین الله باغه قبول تو خدای پرې څو ډیر ریسند مند یو الله جناب علي سلمانو ته کله ویږي دا الله موږ خو قول سديده خبره برابره کوئی شریعت برابره او دې دې مناسبه خبره نه کوي یو سینه لك ما ماله ما غاو دور چې تاسو ما لون باخنه ما رسول یکننده سره کامیابی ان الله ذن امانتا یک نن ما وران ذکرې امانته اسمان والو بانیزم کې بانیوال جبال غرونو باندې سشي امانت هي طاعت او تعبدی د پاک د الله د حکم نه منلو قال الله وللذیت قال طاعتینا طائرین اسمان ازم الله پیدا کوتوی چې راځي کنه هغه تو چې اطعینا تو الله ستا حکم منو منلې دې کې انکارې کړې دې مانه ریځل د څنګه وی الله په ما دې تا ته امانه چکله اسمانولو ته پیش کړم کی ولا ته پیش کړم ورون ته پیش کړ فابینا وینکار وکړه د بارولونه او ریځل د بارولونه ضمانتنه اې انسان لهګه د هغه امانه په غاړه واخسته چې هغه اطاعت یې ده او کله چې یو انسان اطاعت برداشت کړه الله یې غړ ظالم شوې جوړونه نو په دې منهلو چې ظلم جهالت کې ناکدي او علم نو زه کدلته کې معنا تا وښې این ناراض نه لمانه ته کړنه منګوړه د ګړو امانت پاسمانوالو اسمه کوله باندې چاره ته د الله پاک دی فرمانبردار دې الله دې فاحبینا او خیانت کولونه هویز کله با منګي دې دې خیانت نه کوو حمو په منځ جاسره زجا یې معنا کړي دا خندو رحمنو لمانت او د خیانت سره وی دې دل د خیانتنه انسان غبي دينا کافیر او منافق انسان ولګي دی هغه څه اے اگر پا منا کی سوک خیانت ہو کہ زکا چدا انسان جگمے بیجنا انسان انو کان ظلوم اند ظالم دے او جہولا جہل دے دا ظالم یو دا بعض خلق وئی منگا منا دوڑان جگڑے اسمان وزمک انسان انسان و آدَم علیہ الصلوۃ والسلام ده. بعض فردہ سوک مراد دے عدم اسلام ده روستنوی خلافت امانت بچا منی خلافت ګوره درن پیټره دا موږ نه ولی بردشکه ولا سانه خدای پهل ګرنده نعمتل مرضیه تو و بیسته الفاطمه د امره سام پرمای باچي اوله خپل خدای را سام دي په اخر کې چې ګنن پري کولي ډېر ځران دي جواب سخت دي نو وا شریف تختل میرا کور سیتا خطل ہو آسان بیس ستیل پا تیمان چیزر شروع شونو دکک در گران دے تا اللہ دنیا ہی محاسب آرہ آخریت کی برس گئیر اللہ دفاعه ملایسان ان الانسان انه يكن الانسان اینا جدا خلافت برداشت کو ددا انسان خلافت ولې برداشت کړه زکه چې د خلافت استعداد په انسان کې الله یې په انسان کې خلافت یې ستاد ولې کې خره زکه چې د خلافت چې کوم اغراضه نو په انسان کې غرض د خلافت دا دی چې تعلیم هم کول دی انسان ته کو انسان کې څام کو تعلیم آمکول. او د فساد او د شر مخه نیول او دکه فساد هم په انسانانو کېږي جهالت هم پکې کېږي انسانان کېږي ځکه چې د خلافت ما پیرسان باندې واره او انسان چې خلنن اني جاهل وته لري خلیفہ د زب په زمګي څو پیداته خلیفہ خلافت زمګي وری پیدا کوم ځکه چې انه کان ظلمن جاهلا زره چې انسان سره ظلمن دی دی دغې په مقصد چې خلافت ته او خلافت انسان کې ذکر راغی د خلافت راشي خلیفہ چې راشي انسان په څو دلی دې ټول به مانی ټول به څه کوي او یو کارت نو کاټیر به پوتور باندې خلیفہ څه کوي واجب نه با او منافق تا بچګ ننځله هم سزا ورکي او مسلمانان خو به تم مزوري ويا توب العالم المؤمنين والمنافقين <تصفيق> او کنه اقامت دینام په جاهل باندې کی نه دا غلط لاس پرې کول دي نو دا پرزګره دی جاهل نه لاس په کار کې نه دي زنا کار چې زنا کوي نو جاهل نو په دې باندې راځم کوم لازم فرض دې نه دي نو اقامت دینام پر جاهلان فرض ده او کنه اقامت جنہ بچا پر دے بجے گناہ گار پجہ ہنانو پر دے و یا توبہ لو ميرباني بو چ اللہ په مومنانو باندې موندارو خذو باندې الله په غفور رحیم دی ا اتون چې له غېر زوی شوور یا له زوی لوګي اسمان زما ګرونه دوت میا امانتولونه دي که امانت شېره هغه اقامت تکلیفیا لازم ټولونه دي په بینه دې ټولین کارو که یا دې له حاضر دې برداشتولونه واشفق نو يرد له مین حاضر دې برداشتولونه اوداول چې موند نشي کولی موند نشي انسان انسان ولګي دې لانه نو ولی انسان پر غلا ولی وافسد زکه وی انه یکنن د انسان چې کنده قامه دې ظلم ظالم دې ادمه جهاله ده لا کوم پر غلا کوسنده ظلم جهاله ده نو تفسیر په باندې نسېږي دغه وجه باندې د خلکو مفسرین مختلف دغه پیشوی نېدو ما ده واشفقنا من ولی د الاخلاص اللهم رحم الله الانسان الانسان له ګیرو هغه اني برکت نو بيانو زميرو انه هو کی راجل متلم انسان ته نه انسان ته چکن دیدینه دي انه هو یک انسان چې دي که نه ظلم کوونکی او جاهلا مطلب دا انسان نه بل انسان چې کړي کافر دی فاسق ظالم دی چا پکنه مانه له هغه چکه له الله سبحانه و تعالی کوم کی چې دی په غاړه خسیو کنه هغه دی وګرځو ظالم دی زغ خيانة یو کر جاهل دی چې دا غیب ماتولو دل جام خبر نه دی یو خبر نه دی دیمه مانه دا ماتي سمانات دی تاسو اسمان والو زما کوالو اجبال وګرو نو دی وباندی هغه چې دینو دای تارد نشی دینو څو مخه وړو مخه وره واش فاطمه من حوی لري د دې تعالیم واهملال الانسان و ستا دوه قسم لري یو اتحاد کو عمر تک نیو کې لري یو اتحاد کو عمر تشریعو کې احکام او دا تک نیو عمر کې هغه چې کله الله په آسمان ازمنه پای را کړ ورته ویلی ته او نو کرها مقاله ته منی خم خم نی تک نیو عمر دغه نورو کې قرآن په ټوله غواړي چې څینات ایوي خو دلته کې چې کوم شفق نه شوا کړی لري د لري د څو کوم حکم نه لري تشریع انسان انسان هله ګراده انسان کو چې په دې حکم سره سره هغه تشریع کوم په غلطه واغسته وهمه لري انسان دې انهه کا نظرونه بیا زميراجو شبي انسان ته زا به سان چې کوم دې تقریبا عمر راشم منی تحطوان ورکړه ما سره عادت سوالن چې د زالم نمنې کافر نمنې با چې چېن ورکړه مري چې دا زالم دې خد ځاب باندې جهورا جهند په د دې بلا خبره امانه نوران د تاسو منو رضوانه باندې باندې او وین کالته شفقت یوته انسان هغه څه دې انسان هغه منو هغه څه نو ویلو چې هغه د خلافت чыګنې زمواري ده د خلافت زمواري ده ولی انسان په قرضاو چې دیام دا برداشت کړی امریکا نه ولی انه کان ظالومان جهولا پر زبانه یې چې وکړ ظلم وکړ د الله په حق نه بلکې په خپل زبانه او خپل نفس باندې جهورن جهول جاهل مطلب سره نه په او چې دی د د دې دا راکه وستا چې د دې اقواق د دې انجام څومره ځان دي ځکه چې ګرمندونه دا دې تاغاره چې انجام نه خبر نو ک خبر دې بام غړ نه وي خیر او د دې چې ګرمندونه ما په شړېو دا ما نه د خلافت اسمانولو باندې زمګي والو باندې یادې تاد مسله واجب القابینا اسمان دې خدمت کوي نه انکار او کې د خیانت کولونه الله ور تو چې دا حکم ومنه یو بالکل من خیاننه نکرو مطلب دا, کو خلا جزیخ خلا. خلا جزیخ دا, دا دی چې خیانت وې نکو بس خلاص خلاجی دې کار کړو موږ استاد هو کو خیاننت نکو به کتاب دې خامو هاتو وې دې د خیاننت دا وې سمانه چې جواز معنا دا کړی را چې حمل الامانات په عربی کې کنایه ده د خیاننت نه څوک چې چا لامانت ور کې نه دا برداشت نکړي شي په دې سره په خیانت شي څوک امانت, امانت کی خیانت او که مطلح حمله امانت ای دا تعریف تا چه دی؟ تا ترجمه تا چه دی؟ ایه انسان چکم دی اغا پا دی امانت کی خیانت او که دا اللہ پر احکام خیانت او که این نهو ظلومن جهولا نو پا خیانت دی امانت کی ظالم شو پا خیانت دا امانت کی چشی شده جایل شو خلاس دا یا این نعرض نلا امانت تا امانت متوران دی کاسمان ولا او بینه من دا او استعداد په منك نيسته اس مونار نه کې څو ویلي استعداد په منك نيشته نو کله چې هو انګار وکه ما اشپاکنه انسان هغه برداشت مطلب دا الله پته انسان کې دا استعداد چې د خلافت د زیه و کو ملائكه تعالی ویلی چې خليفه چې پیدا کوي خو التجرب ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدسه لقد خلال خط زمن كحرية القارنة تلاترية أيضا خالفة قرأت من يفسد فيها ويسفك الدماء فساد باكرازي ميني بطوي دا فساد قول ميني تو يول دا بناجة بالظلم وقجة حالت باني په ځوانه بنا دي په ظلم او جهالت باندې بنا دي نو ذکر الله کوي انه هو کا مزلومن جهولا خلافت زمواري دا خلافت د انسان په غره ولي وافسره ځکه چې پدې کې دا مادی ورتي دي او داګه مادود ختمول غو پاره ظلم جهالت ختمول غو پاره خلافت ضرورت دی او ځکه موږ انسان ته څنګه د زمواري په اړه شوو او هر اوس کور د انسان جکب دی کله چې زغم مان ظلم کوم کوم کوم دا دی جاهلانه دی د جاهلانو د مخه کولو لپاره د ظالمانو د مخه کولو لپاره خلافت ضرورت دی سټی ته ضرورت دی او دا, پارا سوٹی دا, دیان آ، آ، دا, دا انسان کی مازه کوي ښه ما نه دارشه وې چې خلائف کله قائم شي خلافت اسلامی چې راځي نو بیا به سي انجام بدایي یوزب الله منافقینا د سلطان د خلیفہ په وجبان دیبا الله سزا ورکي منافقان سړو تا زنانو تا مشرکان زنا سړو او دالې زنانو تا نو د خلافت په ذریعہ باندې بانو مهرباني میکه په مومینان باندې نو ای لای کلمۃ طلب امر علی او دانی مسلمانان پر خپل مزورین نه باندې ځل نو د اخریت طرف نه ټول مسلمانان باندې رحمت ده اصل <سؤال> سلطان الله اللهی في خلق من اها سلطان او اها الله دغه خبره د تاریخ دی چې موږ په پيډو د تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم سوره دي سبا د سوره الرحمن وروسته د تنزل کی دغه نه وروسته د قران صلرمه حصہ شروع دا او صلرمه حصہ موږ له چدا په نه کې شفاعت قهر او اسباد قیامت کې اودانه د مالکیت په اسباد کې دا, اس دا, دا, اس دا خبره یوداري چې قیامت حق ده دویمداري چې نه کې شفاعت قاهري پنجو د علاث کوي سوره فاتحه کې دونیوي نعمتونو او غوي نعمتونو باندې شوه د سورج نوم پوري سورج یا نه سوره کاف پوري موږ ویلو چې هغه خالقیت سره سره چې دونیوي نعمتونو مله پیدا کوي غوي نعمتونو هم نو بیا د دونیوي نعمتونو اجاد داغي شکر دې ناور تربیته هغه ذکر کړو داغي نرستو ذکر جی فیراکول صحیح افقا پا بقا چیز پا تی کول دیتا ضرورت تے اللہ دیتا پوری دا با مسئلہ ذکر کرتا دیتا دوستو در آخرت میں ما تنا فیراکول کی عمل لادے سور پا تینا با رسو دا غیر افقا مسئلہ ذکرشی دوارہ سورتونا مصدر کری پا الحمدوسرا الحمدللہ لزی لہو معافظ سمواتی پا دیتا سورت کی دعا حصی دی فا اولا کی دعا بابنا اول باب پاکی که اثبات در دربارو دویم باب پاکی که دلائل نقلیات آبیان نکه ده المغیب و تخویف آب دوی دشمن دشمنی دو شیطان ده باز پکیره دویم قسم کی تقریبا غلص خبری غلص خبری که یه دلیل اقلی زکر پی آدارنگی دوی شیطان داری بنده اثبات دا رسالت که صداقت و قرآن ده اثبات دو آخرت ده دا دارنگی تبرید دا موسیقین و نایولان ده تسلیف زمسلمان او تا پیام برسان زجر مسلکین او تا دلائل اقلی پشکی ایس بار در صورت خاتم دیئن الحمدللہ اللہ زیر حمد و سنہ خواست اللہ لراغ ازار تیجیل اگر پیفتی آگی ترس مانوکی جو کزم اگر دی اللہ حمد و سنہ جو پا دنیا کے ہم دکھ رہے پاک الحمد سنا پاک جاخرت کا اللہ کی حکمتوں اور خالقوں کی خبرگار دے وہی اللہ جل شانہ تالسمانی چن نو جی پس مگر کہ لگا تو منا نور بنی پٹی عاکم چلا کہ ذکر برنا لگا باران دار گریزت ادر یہ فرشتہ و ما جو چیز خیر جی عمل پر خیر جی نہ سی جی الله رحم کون کې وقف <وائل> کړي وې بلې کافرانو ناراضه قیامت وایا بلې بلې راضي خامخو ازمان دي په خپله قسمي خامخو خبر راضي ازل زمان او چوک دې چالو دي په کوم باندې پټيږه دا غنمسقال څنګه غږه ده یو زرا آسمان ازمل کې نه دا غنمر کوټه او ناګد مازه ټول پرې لوم کې خارادي کتاب کې خارادي دغه پاره قیامت براليږي جزاوور کې اخر په ناراضه چوي ایمان اوري معنا صالح کړئ تو جن او تعالی کو علم ورکره ده قران او حدیثو الی اغا چېونځلایلې 카메라 د ګا په دې باندې کتاب چې په تاوان نه لوترمنو ځکه ډېر شوی ده حق ده او یه دی لاس راست ال الرحیمد الله تعالی په طرف د الله غلارې ته جاغې زووا زادلارده الرحیم سپد کړی شوی زاد ده او قال ان لم باکسان چې کاتران دی ایا ممتاز نه خو یو سړی چې خبر درته کوي کله چې تاسو ټوتل ټوتل شي په قراتو څنګه نه مې راکې له سره ای کل چه تاسو زری زری شه کل چه تاسو تشششه زری زری شه تاسو نششه اعنی مهدا مهدا شله بیابان تاسو تکم دینو لخی خلقی جرید افترال الله اکا زیبانان به هیجن نا ایجوره پخده بانی دروک نالیوانه ایده دروخ ووهی دروغه و دا پتا ملتنه لکشه ده قصد دروغه ای کپلیوان تو کدروغه ایده تا دا مشرکانو خبره واد بجائی جیگستا صدر حج جاہیز اگر مشہور مذہب دیکھا نا افترال اللہی کذبانا بھی جننا پر تلخیص کی اگوی چکم دینا کلام سرے کلامی نسبت چکم دینا سرے صدر کارکیز پر تفسیر کی اگوی صدر کل خبر سرے مطابقات چکم دینا در نسبت کلامی نسبت سره او بیا اور کسی سے موشتام ثابتې کنه نو دا د واسیده هغه صورت ده جمهور دا له جواب کوي اصطلاح الله کزمنان به جننه استراقه ای دی و ده دروغ کند قصد ده و کدره وان طوب دروغ ده ده پتنشکه باکتی ها کسان جیمان نرولی پا آخرت بانی پازاب که و ده گمرائی لرکی پراته دی اگا دونه بوری آوست ده چه مسترشوی ده و روست را روان دی ده اسمان آزمکه نا کچه تامنگو وارو دوب بیا کودیو سر ازمکه یا براو وارو اپدیو بانی رو بغرز اپدیو بانی ده که او توتا ده پرنه اسمان نازابه یا کنا رجول اللہ لريحال <تصفح> غبندا چې هغه الوه طرف ته رجول لري مقصد د دېنه फायदा خلق اخلي یقینا ما ورکړ داوود علیه الصلوات والسلام ترجمه ترانه حافظه مینا باني هغه نبوت دې زبور دې اګمنده وروره تابع کولو د ما قان کولو د طول فضل له ما طول جبال جبله غرونو او بی روقه دې سره یا ای غرونو تسبيح و دې سره ای غرونو عادتونه سي تسبيح ويل داوود علیه سره ادعبی اوی بیمانز عادت و نیسی وی رجوی آسابی حیی در معنی دی ود تایرات آبی کلی و مرغان ها مرغان تا اندار حکم کلی ود نرنکلی وقت پروز پنی اما ارتوی چه اوی من صابقات جوڑوات تزغری فراخ فراخی دلورد صابقات صابقات سفت دیه محصوم قدر جوڑوات ازغری مضبوطی وقت دیر فی سر دی پان اندازه اندازه جوڑ ان اندازہ کو وا پر کړي چې دوس په و خضر فی سریان اندازہ په کړي جوړول کې مطلب داری چې سمته کار نو وایا سمانو شته او زو تعالی میګمال د دنیاوالو کې شانی خو زرات راکو پر څوکا ا اندازاندا یو فرشتہ مخ له او دې په کول چې دعوت وای څنګه سړی چپې بګرځیده د نن څړې بچمه څلوراره دی چې داود څنګه شړې هغه حجاج یا قسا او تاسو یې یادې کنه حجاج یو ګلاب مخې له ورغلې او چې دا حاجات څنګه شړې ده هغه خدای دې څنګه نو او خلک چې دا حجاج کوم مسالې کړي او دا حجاجان خپلې ټولې کی هغه تو حجاج پیږي هغه چې خدای دې رباني نه پیجن په جنامه خوګه دا جلا باندې اڑو نه کی ځندلی مته مخنه قصد درې کای بڑا اوس په ته پوره شي جاه جاستوګي هغه سه به خبره تا کومه زده بنی ویل قبل لوانه يم اذورې دوا جلا باندې پیریان راځي پوینې نو په لیوانټو کې موږ نه لیوانو خبره پسی ته څنګه او جې خسړې دی ډېر بهتري سړې دی چرمانداري چې د خپل لاس مزوري باندې خوراک کولای اره د خپل الله سبحانو زوري څخه ورولایې ویخه نو استراغ الله تعالی تاسو ته سوال وکړي الله په تاسو ورسې دا راوخه چې هغه باندې ځي ټول کوم دا لاس په مزوري باندې وکم کنه الله تعالی اوس پننار مې وَلَن نَّعْلِيَنَّ لَكَ الْحَدِيدَ اُس پې نو تنرمې شي زغر با جوړولاسه با پدري زره او ضرر په بيت المال کې داخلو او ضرر په خپل مصرف او ضرر بغیر باندې ورکاو وَلَن نَّعْلِيَنَّ لَكَ الْحَدِيدَ إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَقْلُو مِن أَمَلِ يَدَيْهِ يان به سمجه وای کړه داوود الرسول الله صلوات و سلام به خپل لاس په مزدورې باندې هر کړه خليفه و سلام وڅغو او ټوړ خو بداله موږ دې خو بیا هم اندازا اله اندازہ وروزی چې کومنه وباسه یو څه غره جوړوا بس دا کار پاره نور به خلافت کارام چرول غواړي عبادت کولم غواړي دعوې تبلیغ هم کول غواړي دا ټول کارونه ستاپه ځماري واملو صالح نام نه کو کای نی یتنان ز غنا پارته باندې تاسو عامه کولی جون چې ولی سليمان اسليمان ساتو سلام پرما تابع کړي وسلې او دوه اثر چې دا دالی شاور نیومیاشتو وروا ما خاني چې ګنن درځل دا یو نیومیاشتو اسی د خپل لپاره چکرې نو الی دنیا کې ګرزي دره لپاره د جن خدمتان د جن خدمت لپاره هغه تخ امام پرطوی رحمت الله علیه دارګی نجوزی لیکل دي چې لکه څار بعد د دمشقنه یو کتاب را تخته او غرمې چمتته څنګه نو سخورته ور رسید او سخورته بعد غرمې خوب کو او بیا دا سخور نه کابل ته شپې لا لاغه او کابل کې بیا او یو نه دابل پوری تګ ما یو یو میاش مزل لوی واسال نو ما څنګه نو چل کېږي وغره پا را اينل کېدري هغه چې نه د تانبه یا چې نه ای چې نا آلته تر کې تر مانو سره له تا تنری ویلیکړه دارګي تر کول دارګي څنګه تنبا د ترول په کې تر کې راځي تر مانو شیشو تنبا شته تنبا تیز نه ای تاسو هغه ملي کې مخې پور کې نو دا وی د واه نو رسو شو او په طلا چې نو بيدون چې او خاص له ما سم پرچو دا وله په ومن الجن بعضریان نه معنا صوتي جوړول بځای راره ته ما شکارونه وکول دې لرد دې الله په حکم سره اختیار نه اسلام سره اختیار نه اختیار او ما يذكر ما تشكو شنو نه دي نه امر نه واسماره فرمان نه نزي به ما بہت سباګل راځو اذاب وره عذاب څه دونه کې معلومه ده شې نه چې بریان ټولګه مسخات د اسلام سره مو نه غټل او تاسو جا مردا غټ اچه بانی بگارونا کول اچه بانی دا دیگونا جوڑونا یا مرونه کاروباب یکا وغید پارا چیز سلیمانسان خوخوا اچه دوچان با جمع جوڑونا کارا خست محاریب جمعتونا قلعونا و تماثیلا اچه پارا تصویرون داغی پدین که تصویر جوڑونا جایز وزم پدین که نارواش و جفا نین اوکاسی غج غجی کل جوابی تبایشی دا باجور جوڑونا د حوزونه غور غور حوزونه په شانته دا شي کوم داکاسي و جوړولې وقدور الراشيات او دا شي دیګونه هغه مزبوط توځي ولاړه پاسه چې کوم دینو توځي اندر پیا باندې بوي ختل هغه کې و سایه شي اتوې پر دې دیګون باندې الله چې کومه غنغه لري دیام کنه دا غینه به وي دا غور غور دیګونه کنه دوی چې توول وي نو الراشيات مزبوط مزبوط توځي ما او تو ویلو یل ما لو الداو د او که د او ده سمپورانه شکرکار ا ما د شکر او که مطلب د الله نعمتو شکر ادا کوي د لګ دي زما باندې ګانو شکر ادا کون چی کلا چې ما فیصله وکړه پرې باندې د مرګ ا ما شو ما د الله ملاما چی او نه پدې ته تمر باندې راه بری راهنمایي نکره ته پمر ماي ما غريو زنده‌ سات زما کې ا او کلا چه پریوات تبعیناتیل جنو معلوم شود پریان حقیقت خلقوطا یا پت اولا گیرد ای پریانو تا چه الوکان یعلمان الغیبک منگا پا غیب پوی دلی من با واقع نوی ترکره پریس پک ازاب چه چه ده بیگار ده بیگار ده بیگار کلا ملکول ماد جراغی تیوان بلانانا ملکول ماد بشی دار اخسانه و باشی او ارتا خبروار که دمختینا کله د که کلا دمارگ سلیمه آسواما جیاللو ما بیتون قدس رانی ولی دا ساتن رسولی او که زمن شمده و قادشی او دا قدر خبره دا چیاللو پوکا چی دا دا خلقو تا چکم دینو دا مشغول دا چه پیجام پغیبو پویگی یا الله زمان دا مرد چرینو فریو پټه پتا وساطا دا خلقو تا حقیقت دلیو خمالو مجھتی قیب دانا نو پانسا بانی وی ودر ایگام سا بانی او زبا چکم دینو ساو باسم اخر بانی تا گوری نو ما دا اللہ موتی اللہ دا یو کالا پر ویده قشن دو دا پیغمبران جسم نخرابیگی کیمران جنس لري نخراوي او دويچونو داږي ولالو اجو ته کتل ودا مزري کولا فلم اخر کله چې پریوتن حقیقت معلومه شو چې یو کار د کور دی هم د غشنه ساحه ته لیول ولي وله چې کارواي کړه او پري ام صاحبني رسورجو دی یو کال کارواي معلومه شوه کمپیوټر سره چې کله پتاول غول کنا دا خپل زموني کمپیوټر هويګا هغه دا پتاول کې چې دا چې کله شروع شوي کنا او ګورطریان حققت خلق ده معلومی چې دا د اردنونه کان ولیکې ده د اردن له ارامیان څخه به وې کنه کولی سبته نه وې بل وځل د خوږه شکر گزار بندګان او خواجهر کوز دنا شکر په صفت دا و چې ګم دین او خبري شروع دي لکن کانا لي سبا ان سیمس یکنان یقینا و سبا او له دره پارا دعوت و شیدو زینباندی آیت النخ نشانه د باغونه و اني مطلب آجېبین دغه ترڅو دا یي چپ ترڅو دا مې سوخړبې دمشکي اخوان چې موږ سره دا خور دې تر نه پوره مندل دې دغه ریاست دې وای پوره غاړه څه دې اوه دا دغوا کومو شيګي ازما سه به باغونو سم باغونو اخوادې خو دا نه یمن و شمالین یمن شیشو پوره غاړه شمال او دا باغونه بو وشماله کلو اول ماه ارتبه چخری من رزق کرد اللہ دا رزق نوش کرده او دا اللہ دا نمطور شکریه دا بگورده بردتون طیبتون و رب غفور ستاسو کل مزیداره و رب غفور اللہ محبانه دکل حوافظا سیده او دا رنگی دا اللہ محبانه اندر بانی ده او خره از که قلار مزید کرده قوم سبا مصلا ده علماء د نسب لیکلي دي حاضر می کثیر وای چې د دې سبا څنګه د سړی ننده سبا څنګه ننده د سړی ننده او, آو داږي منو عبدالشمس بن یشوب بن یرب بن قحطان ترون باندې راځي او دی اولنۍ اغز شخص دی چې د محمد رسول الله پر اثل رو باندې دی زیره ورکړو چې د تاب پیغمبر رازي او پیغمبر بر رازي مشهور اغز شار چې د دې سبا چې مشهور دي حاضر می عقد اشويه السيام لي بعد نام ان كان نازيما نبي الله رخص في الارامي ويملك بعدهم منهم ملوك يجينوا القياده بكل دامي ويملك بعدهم منهم ملوك يسير الملك في ناب اختصاصي ويملك بعد قحطانا نبي تقي مخبت خير لنا يسمى احمد يا ليت اني عمر بعد ما برامي یو کلمتاره وندې نن د علي احمد دې ارماګاری چې ژوندې وي یو کال سر په نو ما بس کړې و فاعذو واحبه بنصر بكل مدجج وبكل رامي ما باب صلى الله عليه وسلم هغه دې کړې و او جهاد مطلب دغه په مګتیار کاطران سلام څنګه جګی